قال الشيخ المحسي إبراهيم البيتوري رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه بالداغين وقولكم سائف أي بعث وحامل لأن المكلف إذا سمع ما يترتب على فعل الواجب من الثواب أو على فعل الحرام من العقاب insaqa <Sess> ila <tell> pa'lil <tell> awwali ah, wa tarqisan wahakadha qalu ahak dulu sikit tu ah, pada kata mana ahak ah, iktirah dia kata la yuqalu tak boleh dikatakan Yalzamu ala zalika Anna ahkamal Fikhi lijtihadiyyata Bahwasa Segala hukum fekoh Hak bahasa ijtihad Laisat minaddim Laisat minaddini Bukan daripada Ugamu Dah kata nak panggil Ugamu tu wadu'un ilahiyun Kalau gitu hukum-hukum fekoh Hak yang bahasa ijtihad tu Aa, wadu Ung Basariu, karena manusia ini ulama mujtahid bagi mereka itu padanya pada ahkam itu kasbun. Cemoh bagi ugamu wah in nama minhu mawar dan nafsalafilabafihi saja, ya lah tak boleh kata gitu dia kata. Karena kita kata iya ahkam fikhi itu minatin kataan putuh atau daripada ugamu wa hiya mawdu'un ilahiyyun ya panggil hatarah bahasa pada tuhan tu zayatul amri ah ase tinggi pekerjaannya habis-habisnya sahbi-habinya annahu yakhfa alaina bahwasanya ah al mawdu'un ilahi itu tersembunyi atas kita kita orang awam wal mujtahiduna dan kuah ulama mujtahid Yu'anuna Yu'anuni Kena ambil kot ni Bukan yu'anun daripada A'ana yu'inun da. Yu'anuna ni asluhu Yu'aniyuna Ha kot tu ya, Yu'aniyuna A'ana Yu'ani mu'anat Yu'anuna izharahu Izharaha Walistidlala alaiha Mana Jadi kuah-kuah mujtahidun tu yu'anuna maknanya asamanu yu'anutu maknanya mengerja keras maknanya usahalah ah <gül> uh, bersungguh-sungguh mereka amat amati menzahirkannya ah uh, tu yu'anu du'anu nasqu mahu wa shakwa ah <saade> uh, seperti tu yu'anun <saade> afluhu ha, yu'aniyu nah mai daripada ana <saade> yu'ani mu'anatan mm mana mengamati mereka itu uh, Mengzahirkan uh, Mengzahirkan Akkam fikih itu Jadi pun ulama mujtahid lah Bersungguh-sungguh uh, bekerja keras uh, Dalam mengusahakan nak mengeluarkan Nak mengzahirkan hukum-hukum itu Fikir, kira, dengar, kaedah uh, Nampak tu usaha dia lah Fikiran dia Pendapat dia nampak tu Tapi ambil mana dia ambiknya dia mzdahitu biqawaidisyar'iyyah ha Itu dia ambil pada keadaan syarak juga fi wad'iha dan tidak ada kemasukkan bagi mereka itu mujtahidin pada menghantarkannya ke ahkam hanya dibasuh pada dia tu usaha dia tu saja ah ha, habis ah ha, sambung Wa qawluhum dan kata mereka itu ayil mu'arrifin Ulama' uh, yang menta'rif Kata Ugamu yang ha ta'rif yang Ialah Mawdu'un Ilahiyun uh, Mawdu'un ilahiyun Mawdu'un <coughs> Maudu'un Wadu'un ilahiyun Sa'iqun li zawil Uqulis salimati Bikhtiarihim hingga akhir Apa tu? Wa qawluhum dan kata mereka itu Al-mu'arrifin Sa'iqun Mana <muluhum> <muluhumu> hatarah Ya basa Pada Tuhan yang membawa Ia akal-orang punya akal selamat Sejahtera membawa Ila ma huwa khairul lahum apa makna sa di situ? Maknanya aibah ha, aibun yang membangkitkan, wahamilun yang menekankan. Ah, jadi supaya kita tengok apa-apa hak -apa setuju dengan hati kita, mari tekannya dalam diri Berasa nak buat gatik support tu. Ah, ha, dia panggil hamil. Hmm, supaya kita hodoh meniru tiru tiru lah. Tengok gapok gapok ni berasa sebkena buat sutiru nak buat kata dia panggil ba'is. Ha, kalau bahasa buat bahasa tak buat tengok Pak oh, Allah duduk puasa nak kata bila nak kata juga cari duit beli ha tu. tu dia panggil yang menekan. Hmm tu yang menekan. Ha tu pun gitu. <coughs> Jadi mana hantarah ya bahasa Tuhan yang menekan ia ha, akal orang yang mempunyai akal kepada barang yang ia lebih baik. Atu manasaiqun aibaithun wa hamilun. Hajana kata saiqun manabain sebab apa boleh kata yang menekankan kepada lebih baik li'anna al mukallafa. Kana bahwaso mukallah betul lebih ha, baik. Akaran bahwaso <coughs> mukallah seorang yang mukallaf seorang yang mempunyai akal orang sampai umur iza sami'a apabila dengar ia akan barang tarot tabu barang yang terjadi ia barang ala fi'lil wajibi atau mengrija bagi wajib gapa barang minas sawabi daripada pahala ada upah Ah dari pahla balasa daripada Allah Orang buat bagi wajibnya gini gini gini orang mukallaf apabila dengar begitu kita laqah ambil jawab iza dulu insa qaila fi'lil awwali nas tertarik tartarī ya kepada perbuat kayatamu kana fi'lil awali al wajib dia nak buat sana buat Ha, sabik tu dalam agama kita tu mengadakan ah ha, sabak tulah dalam agama tu dia mengadakan ah ha, dia mengadakan akah ha, targhi ah sabak tu adakan menggalakkan tengok wayak kelebihan semaya wayak kelebihan puasa wayak kelebihan zikir wayak kelebihan belajar mengaji ha bila kita ada dengar waktu dia mari ada tetekal <coughs> nah, sahabat orang ada rajin-rajin ibadat tu apa tu Rajin-rajin jemaah Rajin ah, Semaya sunat Sebab dia dengar faba'il Seperti dalam jemaah-jemaah tabli dia teka dalam media faba'il Kelebihan semaya ini, ah Kelebihan zikir begini ah tu dia Jadi bila dengar kelebihan tu jadi tertekai lah Jadi berasa tertarik ah, Jadi berasa rajin Haa ah, gitu ikutlah apa-apa saja pun nawi orang, -orang tu uh, ada rajin ada sungguh tu dia ambil apa, uh, apa dia hadis baik untuk menggalak atau dia ambil kata-kata hikamat ambil uh, buah-buah fikiran ah uh, itu dia ah <tuh> <tuh> uh, kerana mukallaf Iza sami'ama yatarattabu ala fi'lil wajibi Apabila dengar ia akan barang ha, Barang Yang terjadi di atas Barang itu apa? Minas sawak pahlaw Bayar situ Ada ha, serta barang pahlaw Dengarkan barang pahlaw Yang terjadi ia Yang dapat ia di atas Buat kewajib. Bila ia buat wajib Boleh follow dia-bia in saqalak au ala fi'l il harami atawa pun atah bu'a munaharat ma yatarattabu ala fi'l il haram apabila dengar barang yang terjadi ia tersebab di atas bu'a munaharat apa dia bayak pula min al daripada seksa Haa... Orang buat salah ni seksor gini-gini Supaya ada dunia. Orang buat salah juga ni ha, Kena bayar banyak ni-banyak ni, banyak ni. Haa... Kena penjara lagi Haa... Haa... Bila orang buat salah belah ni Haa... Kena perak Bayar banyak ni Haa... Kena penjara banyak ni Jadi berasa gerung lah Haa... Berasa takut lah Kalau nak buat juga pun jadi Sulit lah Tak berani nak buat curutera tu takut Haa... Ha katanya li'annal mukallafa ha, idza sami'a ma hinggok akhir tu jawab idza insa nastara tatariklah ia mukallah ila fi'lil awwali ah biasa nak buatlah benda yang pertama apa dia iaitu al wajib bila dengar kelebihan-lebihan ha biasa nak buat yang kedua wat tarkith thani atahwa fi'li tertariklah kepada tinggalkan yang ia kedua iaitu haram tak saya tak berani ah ha, sabiq tu kata wad'un ilahiyun saiqul lizawil uqul hantarah bahasa tu yang menarik ia yang menekan ia yang membangkit ia kepada orang punya akal menarik, menarik kepada barang lebih baik kalau orang tu biasa berkerja maksiat bila dengar dengar dengar pasal takut tu tak saya berti Ha, kalau orang tak berahi bagi wajib. Ha, bila dengar-dengar dengar oh rasa rugi tak buat. Ha tak ada kira -kira salah lagi. Rasa rugi. Ha rasa ha, Itulah Ha betul dia panggil wadhun ilahi. Sebab orang dia tak sedih dia tak masuk dekat dengan ilmu agama. Ha, dia tak masuk dekat. Dia yang masuk bahasa nak tak senu. Nak tak kena dengar bila bapak orang tak sembah. Bila dia masuk dekat orang ada royak semaya ni gini orang tak semaya gini gini ha dia dah tak say, tak say, dia tak siah tak siah dia unduh ha, ya setu hmm itu dia ha itulah sebab itu dalam Islam kita tu aa, perlu kepada tarikh, tarhib perlu pada nasihat ialah ha, tu ha, tapi orang yang tak siah dia tak masuk di majlis tarikh, majlis pengajaran majlis nasihat dia tak siah masuk Ah ha, tengok orang duk terbah tu kadang-kadang Untuk saya masuk dekat lagi, seningang lagi tu jauh, buat kecek pula dah. Ah ha, ya tak ada apa. Seolah-olah kata manak Dia halat. Ah ha, baik. Wa hakadha qalu. Ah dia panggil Sirah Tabari ni. Ah ha, kita duk hurai masalah ni dia perala kata. Begitulah mereka itu kata. Nah, ha, orang kata belah tu lah, ada orang kata belah tu. Hmm wa dan telah keluar dengannya dengan qaulihim saiqun tulah. Ah ha, keluar dengannya dengan qaulihim saiqun. Tak perkata wad'un ilahiyun saiqun nak keluar hak mana? Kelua al ha, keluar ulil alwad'ul ilahiyyu ghairus saiqin. Ah keluar tu. Hantar hak bahasa toh Ha, bahasa Tuhan Tapi bukan yang menarik Yang menekan Ah ha, Perbuatan ini Perbuatan bahasa Tuhan Seperti apa misalnya dulu Ka'imbatil <Sessizuk> ardi Seperti menumbuh ha, Bomi ha, Seperti menumbuh Uleh bomi ha, Ini isna majak lah tu Isna menumbuh pada bomi Siapa dia tu mengaku ambil kata menumbuh. Ah ha, tumbuh tanam yang apa siapa menumbuh. Tane tu tak apalah tane. Menumbuh tu siapa? <coughs> ah ha, kalau tane tu ha, tu boleh kita sandar kepada manusia. Ha, tengok kita tanenyo. Ah ha, kita tanem ha, pokok kayu, tanam getah, tanam dokong dan sebagainya. Itu tane tak apalah. Ha orang tak kata tu ha tu cara becek. Ha orang tak kata tu tani. ha tanih. orang kata Mak tani. ha manusia tanih ha tu sigi tanam menanam atau ha, isnak Isnak kepada makhluk manakala menumbuh ha, menumbuh. Ha ha tu ni kepada bumi. Ha, menumbuh oleh bumi ha tu isna majaz tu. Ha, hakikatnya Allah yang menumbuh pada bumi itu Allah yang menumbuh pada bumi itu ha, Itu dia Jadi bumi itu tepat tumbuh Yang menumbuh Allah Tapi Isnak Majaknya kata menumbuh oleh bumi Kita kata Apa dia tu? Fada'ulana ha, rabbaka yukhrijlana mimma tumbitul ardu Daripada barang yang menumbuh oleh bumi Ah ha, tu dia yang menumbuh oleh bumi. Ah ha, jadi sini ka'im ba'til <tell> Pak nak situlah na'at at idafah masdar kepada ka'im. Seperti menumbuh oleh bumi. Ah ha, kalau itu bila kita klik pada hakiki, siapa dia menumbuh Allah adapun al-wad'ul tapi ghairu sa'iqiyani. Ah wa imtari sama menurun hujan oleh langit. Ah tu dia. Imparis sama menuruh hujah Itu ha, fahataratuha ha, ha tapi wak ha, ni gairusai tak banyi ugamo hmm, tu mm duk royak kato ha, Allah menumbuh Allah menurunkan hujan ha, dari langit ha, Allah menurunkan hujah dari langit apa tu isna cara majaknya Menuruh oleh langit ha, menurun hujan oleh langit isna cara majak menuruh, menumbuh oleh bumi Itu ha, tu cara bekecek Kemudian wa wabihatha fil ha apa tu wabihatha fīlaka bi annahu sā'iqul liislāhil āliislāhil dan dibahaskan ah pos itu tu filaka dia kata sat ni al wadun ilahiyu ghairus sa'ika imbatil ardi wa imtaris sama wabuhitha filaka ha mana dalam dalam dalam takrif dalam takrif kata wad'un ilahiyun sa'iqul li zawil unqul fi zalika wa wa buhisa fi zalika dan dibahaskan pada demikian itu bi annahu sa'iqun jadi mana demikian itu demikian kata al mazkur min imbatil ardi wa imta wa imtaris samaa dan dibahaskan pada Zalika Zalikal mazkur Min imbatil ardi Wa imbaris sama' Itu Bi anahu Dengar bahawa Sanyo Sa'iqul Li islahi Ma'ash Itu pun ada Sa'id juga Yang membawa Kepada apa? Kepada Membaiki Kehidupan Tengok ha, Kalau bumi Tak tumbuh Tanam mie. Ha, kalau hujan tu tidak kalau langit tidak menurunkan hujan Nak semajaq belaka titik-titik gitu tu. Ha, nah. Jadi makna kata kurang sikitlah misal dengan waktu tu. Ha misal dengan waktu tu, tu kurang sikit. Di Dibahas. Ha, di dibahas ada orang bahas. Ha pada Demokti itu dengan bahawasanya yang tersebut daripada menumbuh bumi menurun hujan oleh langit tu orang penkata saikon juga tu liislahil maashi bagi membaikkan kehidupan kalau gitu fal ahsanu maka yang lebih elok atamsilu At li ghairi ssaiqi buat misal bagi kata hak gairi saik tu molek buat misal dengan ni tamsil bil wadhil ilahiyil ladzi latthilaa 'alana alayhi ah molek ni satu tak apa anak ha, keluar dengan kata sa ikundu keluarnya al wadhul ilahi allazi la tilala 'alana alahi ha tu hantar hak bahasa tuhan hak yang tidak nampak bagi kita atasnya ha hak kita tak nampak tengok ha, la tilala 'alana hak tidak nampak tengok bagi kita 'alaihi al wadhil ladzi tu seperti apo kalazi tahtal aradina seperti barang yang ada di bawah bumi ha hotu tak tahu gapo kita bawah ada bumi bawah bumi ada apa ada apa ada apa kita tak tahu mm ada biji bawah bumi ha dalam tanah kita ni ada biji gapo dalam kita tak tahu ada berapa tak tahu Haa, ada. ha tu hotu alwadul ilahi allazi labdila alanaat ah itu tak bagi ugamo tu anda ha, sahut jawab tu, mungkin jawab perang. Fatinna <ydam alla> mala <assalamuala>, la fuhu kerana bahawa sebarang yang tidak kenal kita akennya akib barang, la ya sukunah. Bagi hak tidak kita kenal, bagi hak kita tak kenal, tidak menarik iya ke kita? apa-apa boleh kita tua tengok kita hak kita tak kenal, tak ada menarik dengan kita dah hak kenal itulah. Ha masa masa jeliro di hati setuju di hati, hati jadi menarik tu. Kalau baru hak tak kenal mulah ya. tak ada menarik pun. kalau itu banyak hantaran Tuhan hak Tuhan buat ni banyak perkara hak yang kita tak kenal, kita tak tahu. Ha hak tu tak masuk dalam takrifan. Ha nak panggil din tu wa'dun ilahiyun sa'ikun li zawil uqul illa tu dia. Maka baru hak kita tak kenal tak tahu apa yang ada di bawah bumi begitu juga di atas langit. Tak tahu apa Tak menarik Ha Kalau kita tahu Apa tak tengok di mata Apa dia tahu Menariklah tu Tengok pada uyat syurga Ah, ha, Kita tak biasa tengok juga Kita tak biasa tengok Ah, ha, Dengan mata kepala tu Ha Kalau nak kira sini juga Ah, ha, Tapi dah kita tahu Kita kenal Ha Sebab tu dia berseru dah ingat supaya kita dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam walaupun tak dapat tengok dengan mata tapi dah kita kenal kita kenal sifat dia kita ada ada apa nama iqtiraf kita mengaku dalam diri kita jadi menarik selalu ha nak sebut dia tu menarik ha atau dia oh ya sifat perangai dia, oh ya, akhlak dia menarik rasa nak tiru Allah tu bukan ya, tak biasa tengok ha tu kan anak-anak kena kena Ha bagi dia tak kenal dia tak menarik. Ha sabik weh tak kenal nabi dia tak menarik. Ha orang tak kenal nabi tak menarik, orang tak senang, ulama tak menarik. Ha tu dia. Hmm sabik tu agak payah tak menarik. Bakat Allah dia tak senang. Ha dia tak ada dah tarik mata-mata okay? kira dunia lah dia. Ya? Ha dia, kita dah. Dunia pun kita kira, akhirat bagi kita kira. Ha dia, dia. Kalau nak jadi telajak tu ingat kat akhirat banyak keluh. Man ahabba dunyahu adarra bi akhiratihi. Siapa kasih ke dunia tu baru kuat, ha, jadi bahaya ke akhiratnya. Wa man wa ahabba akhiratahu, siapa dia cinta kasih ke akhirat tu banyak, adarra bi Jadi seluruh kita dunia tu. Ha, nak berhipung dua tak boleh lah Nak jadi sama berat kedua tak lagi. Ha, nak, sama berat, dua, ha, nak sama berat dua tak lehlah. Dia dua tu dia nakik. Ah, ha, baik. Ah, ha, tu napok jalannya. Jika ingin nama lah nak kerana bahawa sebarang yang kita tak kenal, Akhirnya barang lah ya tidak menarik ia tidak menekan ia kita lishayin kepada sesuatu lah mana ilah lah ya sukuna ilah tidak menarik ia kita kepada sesuatu. Hmm, tak enak, tak enak. Ah, ha, baik wa qauluhum ha, anisa rah Lizawi ya? zawin kata atas tadi ha dalam takrif dia tak ada wa kata wad'un ilahiyun saiqun lizi Kata hak atas ni lepas ha, tu jago kata la la anla li ha, sini sorah ni li sungguh li zawil uqulis salimati yang menarikkan akak yang yang menarikkan akal orang yang mempunyai akal Yang lai pada li dia panggil lai taquyah Nak mengkuatkan Akal amal bagi sa'ikun Dan muka dia ising kata Sa'ikun tu ising Dia tak kuat ni Kerana asal beramal tu eh, Dalam keadaan kita Asal beramal tu eh, Maka isinnya ah ha, eh. Haa Tak kalau do'ah eh tu Mari tukar nak kuat sikit tu Bubuh lai panggil lai taquyah Nak mengkuat amal bagi isin. tu sa ikul lizawi ah ha, jadi ah ha, yang menarik akan orang-orang punya akal akal itu kait lizawi bagi orang-orang yang mempunyai akal akal yang selimati yang selama akal yang suci akal yang bersih apa makna lizawi ai li zawi? asha atau ha, isyarat kata zawi itu ha, dengan makna apa tu Dia ya jamak bagi bagi zul selimau dah Ah, Salimoni, awamul Ha. Lizaul Anqoman ayli ashabil Anqoul Salimah bagi orang-orang yang punya akal yang Salimah, yang sejahtera. Sejahtera minal fikri. Ah, daripada fikir. Apa dia? Zawil Anqoul Salimah minal fikri. Ah, daripada fikir. Hmm. Ah, bagi orang tu yang menarik tu, wal muradu daya dikahankani. Oh, situ ada lagi. Yang dikahankani dengan kata menarik tu tu, sahiqullahum faqat. Yang menarik, yo akem mereka itu jua. Hmm. tidak orang lain, tidak yang lain. Ah, ha, ada lagi situ kali itu kharaj bihi dan telah keluar dengannya dengan murak ni murak dengan kata saiqul li zawil uqul salimah tu ha iaitu ha, saiqul lahum faqat hmm, Yang dia menarikkan mereka itu je mereka itu mana Oleh ashabil uqul salimah tu ha je ha akak-akak yang yang selamat daripada Fikiran. Hmm. Nak keluar mana? Ma yasukuhum wa ghirahum. Hmm. Hmm. Keluar barang yang menarik ia akhir mereka itu akhir ashabil ukul. Oleh hak ia mempunyai akar. Dan ghirahum atau pada hum tu sendiri. Atas atau pada makau. Oh. Ma yasukuhum wa ghirah. Ayo ha, keluar oleh barang wadon ilahi yang menarik ia akhir mereka itu ashab al Ialah zawil lezawil tadi wajah rahum dari akhir yang lain daripada mereka itu siapa lagi yang lain lain daripada yang punya akal ke? Oh, tak ada kalah minal <Sessizuk> hayawanati daripada binatang binatang ah ha, asahayawana tu mana yang bernyawa oh, sama noh umumnya Ah, ah maknanya barang yang ada padanya ruh lawe bagi jamadat. Jamad itu barang tidak ada nyawu. Haa, kayu batu hok tu, ani hayawan bagi hok ya ada ruh. Haa, itu termasuk pak hmm, malaikat, jin, manusia, binatang tak beraka. Tapi banyak diistiaman bila sebut hayawan banyak dipakai binatang. Ah mana zaman mana yang yang bernyawa tananya ma fihi ruhun tu makna dia sah uh, apa dia lain daripada as Ashabil aqul Yaitu minal yaw minal hayawana daripada segala binatang-binatang Ah aku ni tak panggil ugamu seperti apa kal auza'id tabiyyati seperti hantaran, oh iya baso tebea semula jadi. Tengok benar dia ada tebea dia belakang, kucinya ada tebea asli dia. Ah, tapi kita tengok tak fikir dia jadi jadi biasa. Ayeh ada tebea dia basa-basa dia, tebea dia tengok bapu dia tidur mana? Dia tidur tapak kayu. Bapu tete tete pur naik ah, ah ada dia memata acer pak tidur ha ada dia tu ugamalah ha dia dia menata dia ada Tuhan ilham ke dia menata tengok lembu buka lagi mana bo petek le kena menata ikat lebih hebat lagi pagi dia pergi cari makan bo petek klik jer ah dia sama-sama tua dia ginati gitu ya? dia dia gi hamba je lepas kalau waktu bek dia gi lepas kat tu ah ha, ya dia Di. patu tidur gi minum air Ha, dia dia biasa tengah hari kita menang situ, duduk situ, hari-hari cari tu. Ha, pape tal pula tu hari nanti dia klik jer. Ha, deh. Eh, pandak klik jalan leh kena ha Tuhan Ilah dia. Ha tu orang panggil Allah, apa dia ke at-tabi'iah. Ha, kalau itu maksud dia takrif agama ke dak? Dak, terkeluar. Kan nak panggil agama ni, wad'un ilahiyun sa'iqul li zawil unqul. Salimah. Ah ha, itu dia. Kalau gitu saya ikut bakat. Anak anak ada bakat lagi. Supaya apa? Supaya nak keluarkan barang yang menarik mereka itu dari lain dan yang lain. Ha, seperti benate -benate, benate -benate. <Sessizuk> ha, ah seperti benata-benata daripada daripada benata-benat. Kal au dza'it tabi'iyyati seperti hantar bahasa tabii'ah allati yahtabi bihal hayawanat. Ah hantar bahasa tabii'at Yang ada ha, petunjuk dengannya oleh segala benata-benata dia panggil apa auta tabiiyah tu tu wahyal tu. segala ilham capak ke Tuhan berarti tengok lembu aja gala yerti ker aja naik buah yerti pagi-pagi ola yang naik dia pulah ha dak ajar dak ajar tu ha, pandang ulak dak tu Tak lagi ha baru dak ajar ulah-ulah-ulah-ulah kena tu agak ha, tu lain pula Ha tu dapat tu sampah kena tu muda kota tu. Ha muda-muda ha, pusing dia boh. Ha, ha tu ada kata muda-muda. Ha pusing dia boh. Ha mai kota ha kena kerung tai ngan tanah-tanah gua dung tu. Ha tengok tu. Ha kena <coughs> nah. hmm. Pandai pulak dah rap dengan tuai dia tu Cabut bulu betih Garu-garu Ya pandai Tuai dia cakap hari hmm, tu dia Garu cabut bulu betih Ketua dia lah ha, Cari gotu kat tahpalu Ya ha, dengan pandai Itu dia panggil kata ha, Al-du'q tabi'iyah ha, tahari Menata Sekalipun dia tidak ada akal Tapi ilham khususiyah bagi tabi'a Menata masing-masing tu dia ada Wahyul ilhamatul التي تسوق الحيوانات. Ilham yang apa nama tu? Yang menarik. Akan segala binatang itu menarik kepada lipat lima nafinya kepada buatkan segala manfaat baginya bagi bagi hayawana. Hock hock saya kita misal seperti kanas jilang kabuti. Ah tengok tu. Seperti ambtenung. Ah oleh ah, labo labuh tengok ngawak sare dia tu Mana tu kena wak lagu mana ni tengok silah luar ah kita perhati tengok kita nanti tengok kadang-kadang tu tengok cara dia wak sare depati tengok dia nak pun tengok ah ha? dia nak lut sini nak kita dak fikir kan gigi hubung lagu mana ha, ah padok dia tumbuk di punggung dia cung ah ha, dia datang cung tumbuk dia Chung, tubik dia, ha, dia tumbuk dia angin pusing pun ada kayur dekat. Ada ha, boleh sorak jelah. Apa yang niti gih halia. tengah tu pula. Cung tubik dekat bunga dia. Pak gelekat situ. Ha. Pasal dia gih hita pula. Cung ya hita tubik dekat bunga. Gelekat. Pasal tu. Ha. Kita buat alih dak kena. Oh, tak berani kita. Ya hita tubik dekat bunga. Ha kita hantar apa pokok bunga. Semua Hmm hadunaya dia tengok benar Tuhai Ilahi. Tapi kalau tak perhati, tak kan? Ya? Dei betul otak kita kalau tak bana perhati dia rugi. Tengok tak bana ha, fikir. lagu mana cara labu dia tengok di luah. Kadang-kadang dia ya ambil duk pakaiuni, ya, apa gejain pakaiuna. Ya gejainna gimana. Hayat ar-ta'lil mano gejain pakaiuna. Ha dia ya lah ha, ya ke sana, dia ya duduk di hujung jula, pong itu ya baik dipunggungnya. Kan? gunni oi ah patu bubu dia ngisnya dia letak je getah je lekat dia boleh sesaklah apa je menitik ni ha ah, nanti lepas dia pula song song je lepas kat bunga je. biasa tengok dah ha ah, hari tengok semula cari laba tengok semula ah, <laughs> studio mm apa ah, tu dia ya, tak ada apa boleh banyak orang je garuk-garuk tu pusing hari. apa tu tupuk dia mana anna nak tahat ah tah buka dah raya batu lalak kemari nyamuk kemari pak lekat dia tu jadi upai dia jadi upai dia ah jadi upai dia selalu dah dia tak tahal apa tu rumah dia tu untuk dia duduk tapi dia tahal raya pak kat kemari dah lekat mari, kan yang makan ya, okay. uban ni kata rezeki ado ya, labur rezeki dora datak do, ni tak tahu tak nak makan apa dia berpikir kuduk nak makan apa, pas apa yang labur lah tengoknya buat buka pandang ha, itu je tak tu ha, itulah jalan orang nak menambah keyakinan okay, ni nanti tak ada akal lagi rezeki dia tak ada ilhai pun nampaknya dia buat, pandang ha, ha, ha, ha, nasjil an -kabut. ni dia panggil apa ni ini dia panggil ha, wad'un ilahiyun tu Haa, tu hawi ke dia tu wadu'un ilahi'un siapa dia hidup ikhwi ke dia tak wadu'un ilahi'un tu dia sa'iqun li Haa, lil hayawana'ah ni tak panggil din nak panggil din ni sa'iqun li ashabil unku je Haa, baca kait kata murak tu sa'iqun faqat dia suka kait faqat sikit lagi Karena nak sini ni nak keluar ni sa'iqun li ashabil unku li faqat hanya tu je kalau begitu nak nak keluar mana? Ma yasukuhum wa ghairahum Gabur minal hayawana Seperti Kal awda'i tabi'iyyati allati yahtadi bihal hayawana tu Gabur dia Al-awda' tu Wahiyal ilhamatul ladhi tasukul hayawana Iaitu segala ilham capakkan pengertian Allah Taala capak Yang menarik ia Yang menekan ia akan segala binatang-binatang Tasukul hayawana ti Tasukul lif li ha, menarik <susuk> ila fa'li mana fiha kepada buatkan segala manfaat baginya bagi al hayawanat hidup seperti nasjil ankabut hmm nasjil ankabuti dan lagi <susuk> wattikhadin nahli buyutan ha tengok dan mengambil oleh uh, mengambil oleh lebah kat sini panggil ibu madu ha uh, lebah buat ambil buat buyutan dan buat rumah Haa, sarai lah kita panggil Haa, ambil buak rumah dia Haa, apa tu kak? Kau duduk, awak tubik menisai di situ Hmm, tu dia Ah, ha, baik Haa, baik, siapa setengah Ulama' dia kaji, dia nak tubik hukum Ulama' Fekah, dia nak tubik hukum masalah Menisai ni, mari kot mana? No. Sebab kalau tubik kot dhubu Matu Jadi, tupo dengan tahiq Najih Haa kalau tubek kok muluk dia dia merupakan aliyu. Eh mari kok mana ni stadion. Kalau mai kok nu menyerupa ye muntah. Najis juga. Kalau tubek kok dubuk, ha tukuk berok. Kok mana dia mari? Tengah ulama' dia nak tahu dia nak tengok nak madu ketika dia waktu tubek. Menisai dia tu. Dia nak tubek kok mat. Tengah-tengah mepuk dalam kaca. Nak tengok ketika dia waktu tubek, waktu tubek menisai tapi tak boleh tengok jugak nya kalau kalau tak tahu tubek Quran nya jugak. Ha ah, tak tengok. Dia tak biết tahu. Dia tak biết tahu orang. Okay. Dia tubek kok muntah Kau tak tahulah. Ha ah, kok tubek kok kepala sayak ke tu wallah ha ah, tak. Ha ah, tengok lama dia kaji. Patut dia nak tubek hukum. Ha ah, lepas tu suci tu istisnalah. Ha ah, ha tengok tu. Nah. Ah ha, ulama feqah ia fikir cara nak buat hukum. Dia kena tanya juga, ah ha, ni lagu mana ni, cara lagu mana. Supaya apa? Hukumnya gini. Supo bomo? Dia kaji sebab-sebabnya, tahu sampai penyakitnya main mana. Pastu pucar dia lagu mana. Ah ha, lepas pada tu ubatnya gapo. Ah ha, dia kaji hak tu. Ah ha, ulama ni kaji nak tubek hukum. Ah ha, jadi semua tu ada kaji. Ah dia kata kebijaksanaan ni ah ha, dia ada masing-masing. Hmm dia. Ah baik. Itu dia panggil Audun ilahiyah juga tu Ah, ha, Dia panggil Wabun ilahiyah tu Itu saya beri ke benar-benar khas Haa Menata ni pandai belah ni Menata tu pandai tu Kalau tengok Menata tu tak fikir Tak tengok Hmm Pas semuk Haa Tengok semuk tu Nah mana tu kita letak Baru jaduk Mana tu Hingga mata tengok Penuh Hanya <tengok> huru mari Eh Pandai Paralel tu perhati Tengok besar sikit Jemari seko ya. apo tu nak cari dia. Selak dia nak cari. Saya sup sai sup dia. Cari. Ha seko. tu ku kok nimu kok duk kon. Bokok temung dia se tu. Nampak nini. Ni, telefon dia nini. Ni ni ni ni ni wele dia. Dak telefon gitu tu rusak lagi dak. Ya ada telefon <tayap degil. tayap> dia>, <tayap> dia>, dia, dia di sini. Hmm. Halo, halo, halo lagi mari ya, oh, eh, ah, kita dia boleh o in di jejak Sultan Tuah. Ani Tuah. Pagi terbasah annah. Ah atas annah kita ke susup gitu hari motor tak temu. Ha ah, di Usaka ada letak situ meni saya ada situ ni talipo mari abdel. Ya. Pagi tu ruk tadi oh, mano lagi numpuk mari tanah ohnya naik dia lah. Eh ni panggil sai-sai dia tu. Hmm, ha nilah tengok inilah kekuasaan eh, Tuhan. Ha, hanya taklah zikir tak juga, buah, so, lalu kita tu. Hmm. Ha, tapi dia tak zikir tak jadilah. Hmm. Nah, ha ni dia panggil uh, apa dia tu? Dia panggil al-ilhamat allati tasuqul hayawa hayawanati li fa'li lagi wajtinabi madadzriha atah pada fi'li mana fiha ibarat pun tak we kena iaitu uh, maksud dia keluar lagi tak manggil dinlah ni wadaun ilahiyun saiqulli ha apa dia ni ha, lilil hayawana ha seperti mana menarikkan binatang kepada meninggalkan segala perkara mudarat wajtinabil wajdina bin, bin madariha ah menjauhkan segala perkara yang bahayanya madari bistede ah ah patinya patih apa dia ni dia kira diram seperti nah kana faris syati minazdibi seperti lari binatang kambing daripada zibd serigala nampak segala bau lari lalu Ha ni kau ilha dia. Sungai pun tak ada akal. Dia reti kata ha, binatang ni makan dia. ni nak makan dia. Lari. Ha nampak sekali lari telah lu. Ha pokutine nampak hok nampak bomo lari telah lu. Ha itu dia panggil itina bimot. Dia misal got tu. Wa ghairi zalika lain-lain lagi. Tengok mak makan ni yang mabuk dia tak akal. Okay? Ha tengok binatang ada hidu-hidu-hidu-hidu. Ah lembu. Ah ada yang nak makan tu. Di hidu tinggal perang. Bunyi pun Punya dia tak akan. Ya dia tempat-tempat tu ada tu. Kadada tempat bekas tahik gapo tak akan. Sapa kita ni tak kata heret suruh dia makan au rupuk tak akan kata bengong lembu ni, mu bengang kamu. Ilmu bengang mu bengang lembu jereti, bab ni bahaya tak akan. Mu bengong azaknye minum. Kagmo. Itu tu. Ah ganyo ni isak gamuk. Ah tu dia meng hmm. meng. Hmm lembut Buk pak dia tak akak, dia makan lain. Ah dia ada hidu hidup dia tahu. Hmm nanya tak akak, hati dia makan. Sabik tu setengah gha dia, dia kata, "Podo kita nak tahu kata bare-bare makanan pucuk kayu nak tahu mabuk tak mabuk Tengok dia menatah akak." Ah tu dia sebab menatah dia tahu nak mabuk ni tak akak. Ah salah. Ah tu dia. Ha, itulah di antaranya. Sebab dia tahu madar, madar. Ha, nah, itu dia panggil apa tu? Itu tak masuk di dalam kata din. Ha tak salah perkara nunlah. Ha hantar de hak Tuhan juga tapi tak panggil din hati. Hmm, Tengok jauh gerak yang dihidup ke kelimah din lah, kelimah agama sebutir baru tu. Waqauluhum tak habis lagi takrif dia ni. Syarahnya takrif tak habis lagi. Dan kata mereka itu al-mu'arifin orang yang menta'rif itu. Ha, dia katakan, bixtiari himul mahmud dengan pilih. Ha, dengan pilih mereka itu dengan ikhtiar dengan pilih mereka itu ha, akan yang dipuji. Bixtiari himul mahmudah dengan pilih mereka itu. Alah ha, mana panggil orang orang kata orang yang ada punya akhaya salimah biqtiarihimul mahmuda dengan pilih boleh mereka itu akan yang dipuji ha nak keluar hak mana tu ha dengan ayat tu katanya kharaja bihi telah keluar dengannya dengan kaulihim biqtiarihimul mahmuda ni al auda'us saiqatu iaitu keluar oleh hantaran yang menarik ia mereka itu juga akan ahabil uqud yang menarik, tapi lah menarik itu bukan biftiyarihim dah. Bukan dengan pilih mereka itu dah. Haa. Yang menarik akan mereka itu. Tapi bukan dengan pilih mereka itu. Haa. So. Atawapun biftiyarihim al-mazmuma. Atawapun. Hmm, dengan pilih mereka itu, tapi pilih akan yang dicelok. Ah, ihtima. Pak tadi pun ihtima sifat pada ikhtiari kita kalau tengok di, di di apa dia di muktara dia ni. Bisa dulu fal ulā maka yang pertama. Yang pertama nak misah apa tu al-audā lahum la biikhtiyarihi. Nak misah buka dengan pilihan seperti kal ah ha, seperti segala sakit sakit sakit tu hantar rahmat Tuhan tu, tu. bila sakit hmm, pedih ha, segala alam segala sakit pedih kita panggil ah ha, tu itu yang menarikkan mereka itu Kemana mana -sa segala sakit pedih yang membawa ia yang menarik ia gig mana lil anini anini ha, masa kita mengeret. Ha bila sakit tu bawa pada mengeret Ada Ha tengok orang demam Ada Ha hu hu hu ha, tu. M hmm, bawa pergi kepada anin. M hmm, bawa pergi kepada anin. Ha kita panggil mengeret. M. Hmm. Ah ha tu dia panggil bukan dengan ikhtiar mereka itu. Ha tu tak panggil tak udo tu tu tak panggil din juga. Ha tak panggil din juga. Roman kal ala ha, misalnya koti lil anin Roman. I Roman ni sama dengan Hino. Ji tengok tengok, tengok, tengok luar yang sekali lagi untuk nasabah mana ni dia. Dan ha, misal lagi wakal wujudaniati ada seperti segala ha, segala baso gaso. Ha segala perasaanlah -e kita panggil segala perasaan. -e. Ha tu masalah al-autban juga tu asaiqah lahum ha bi ba bi la seperti segala perasaan. -e. Ha, Misal dulu. Kal ju'i seperti rasa lapar. Ha tengok ni, sekali tak aku apa lagi kan Tunggu, ha, tunggu Al-Quran rasa lapar ni. Rasa lapar ni. Ha tu. Itu buak dia nak lapar ada dia mai kok kak kok kak nak alihlah dia panggil bujitan ni eh berasa lapar wal 'athashi ha berasa dahaga eh oh, ah berasa jekok ah oh, berasa dahaga ha dengar tu jidaniat dia panggil fa innahuma makah bahawa kedua-duanya al wal 'athas lapar dan dahgoy itu Ya Dua-dua tu tu menarik, kedua menekan, kedua-duanya ni akal tu dan ampunyalah. Akal seseorang akal tu dan Menarik pergi ke mana? Ilal akli. Ha dia lapar ke? Tekal tu akan was wa asy dan kepada minum. Itu ha, masalah dahaga. Bila dahaga tertekalkan nak hari minum. Ha, bawa pada minum. Qohran dengan jalan terkerasi Haa, saat ini pun jalan dah nak pergi Kau dah tu, ingin main Qohran Maksudnya Raghaman ni asal maknanya Dengan jalan hino, do'ah ilmu Hmm, ni Qohran Dengan jalan terkerasi Haa, dengan jalan terkerasi ni Dia lapar nak, dah tak boleh Muta cari, cari pak nak makan Begitu juga dah go Haa, tu pun panggil Awdo' ilahiyah juga Asal il ikhah lau, tapi Bukan dengan ikhtiar bukan dengan ikhtiar mereka. Ha, ah, dia pandang ingat istirariyah, ingat fahriyah. Hak yang kedua tak ada misal lagi tu, au bihtiyarihimul mazmum, tak ada misal lagi. Wasaniyah dan yang kedua misalnya, hak yang kedua iaitu nah, hak kata au bihtiyarihimul mazmum. Ya, ubid ha. Hari dengan dengan sengaja ni tapi celoh ha, pilih dengan pilihan ha yang yang diceloh. Ha, Khabar dunia seperti kasih atau pecinta akan dunia. Ba'inahu makabahosanya hub dunia kasih ke dunia itu ialah wadun ilahiyon tu. Nah dari itu hantar bahasa tuhan capok dari hati itu. Ya ba'athu ya membangkit Ya ni halih ibarat dulu dia ibarat dengan Ya suku sekarang halih mencakap Ya ba'athu dia panggil tafanun fil'aibara Sengaja halih Nak jadi lain keceh Haa ni Wa du'un ilahiyun ya ba'athu Ya membangkitnya lah ya suku saat ni dah lah Ya membangkit ia Akin lawil u'quli Akin orang-orang punya akal Bakit pergi ke mana Ila tarkiz zakati Haa sahabat kasih tu lah menekek kepada tu itu kepada tak keluar zakah ila tarkiz zakah ah kepada tinggalkan zakat ah biqtiarihim dengan sengaja mereka itu betul sengaja yang dicela ah kalau tu nampak macam kot sipaklah mm ai au biqtiarihimul mazmum dulu pun biqtiarihimul mahmudi dengan ikhtiar yang dipuji ana bawa pada tak keluar zakat ha itu itu tak masuk dalam kata din juga nah ha, hak tu kerana biktiyarihimul mazmumi ha, dengan pilihan mereka pilih yang dicela ha, tak panggil masuk dalam din juga hak dinnya suruh suruh keluar ha, hak dinnya suruh keluar ha, Itu kasih ke dunia bawa pada tak keluar zakat ha, Itu dengan pilihan mereka yang dicela ini tak masuk dalam takrif din juga nak panggil din tu saiqulli zawil uqulis salimati ha ila apa ila ma huwa biiktiyarihimul mahmudi ha ila tak apa lagi oh panje hurai makna din comemna ni comemna ha molek kita tengok berkali-kali berulang kali lah bagi ha, nak bagi faham nampak sungguh kerana kelimah ugamu selalu kita dak sebut-sebut bah kita pun dak bawa ugamu nah dia katanya gapo ugamu molek ni ah uh, tatuk dia tengok beberapa kali lagi hmm tu dia tu hari nampak lagi lagi tak ada benda dak sulit sulit sulit tu tengok dia lagi kau napa tengok dia lagi kau napa ah uh, ya balah tu nah sahabat dia mengaji kitab tu, lho, tu lho, apa kali mengaji ngaji paal pasudah balik mengaji beberapa kali ulak-ulak iza takarrara taqarrara wa iza taqarrara tahaqqaqa nah <tos> ha, tu dia nah haqqiq Hah, tengok tu dia takarik ugamu dua takarik. Ini takarik apa? Ini dia mai hurai ya, syarah. Tak habis lagi de hurai ya, takarik tu. Wa matakan liktiaru Mahmudan. Ah, sini nak lah kata tadi. Siapa ni baca? Wak kubah tak ada kubah isi nihak kubah lah. Tahu lah kata tadi. Ah, bacaannya siapa? Siniya baca sipak. Becek buat tak ada kubah buat isi nihak kubah. <tuh> Wa mataka liktiaru Mahmudan. Dan manakala adalah pilihan itu Yang dia, dia ganti leh-leh dah tu Asalnya wamatakan mataka nakhtiaruhum Asalnya asalnya Lepas tu, dia buat mudaf ilah-hum tu Ganti dengan alif-lam Jadi tak alih dah lah Nak kata wamatakan mataka nakhtiaruhum Tak alih dah lah Dia tak boleh beri pun Dia ada alih-leh Tak ada dah Malaikatnya istiwah isi wasah Itu gila lah, lah. Ha, Alih-leh ada pun ha, Ida pak boleh wa mataka lana ikhtiyaru ay ikhtiyaruhum adalah pilihan mereka itu zawil ukta tadi mahmud dan yang dipuji yan la ya la yasuku itu jawab mata manakala adalah ikhtiar itu dipuji nas jay la yasuku illa ila khairin ha nah tidak menariklah ia al ikhtiar itu malaikat hanya kepada kebaikan semata-mata lah. bila pilihan tu dipuji dia tak menarik malaikat kepada baik semata. Dia tak gi dah kut karu. Oh tu dia. Wa matakaana liqtiaru tu mahmud dan jawab mata la yasuku. Kenapa ha, tak jadi wa mari jazal? Ha kena nun lah kena fi'il syarak fi'il madhi. Wa matakaana. Nah. Dan mana kalau ha, Adalah ikhtiar itu dipuji La yasufun Naca tidak menarik Ia tidak membangkit Ia al alikhtiarul mahmud itu ha, Illa malekan Hanya menarik kepada ila khairin Semata-mata ha, Illa ila khairin Jadi maknanya Tina fi'isbab Memberi pada hasar Bila ikhtiar dia dipuji Dia tak menarik Tak men tak menekan Melaika kepada baik Semata-mata kalau gitu apa hak kait dalam takrif kata Ila ma huwa khairin Tak ada nak dah lah Sampai dia kata gini Fa qawluhum ila ma huwa khairul lahum Kalau gitu maka kata mereka itu kata mu'arifin di hujung ta'rif ni Dia kata anak Ila ma huwa khairul lahum Bizzat Tidak sikit lagi di hujung ta'rif Kalau gitu perkataan mereka itu mu'arifin kata Ila ma huwa khairul lahum tu Innama zakaruhu hanya sebut mereka itu Akan kau lahum ilama ila khirih itu Sebut juga ni ya Tak ada Situ tak ada nak dah Sahabat dia pilih itu Dia puji Dia tak menarik Mereka kok baik dah. Supaya kata orang dia berjuruh Dia buat baik semata. Orang dia berjuruh Dia buat kok baik Kalau dia, dia buat tak baik Bukan berjuruh ha? Sebut kata berjuruh ke ha, Dia tak buat Mereka baik ha, Apa kali tak ada kena kata dah lah Berjuruh yang menarik Kepada baik ada nak kata dah sebut kata berjuruh lagi kepada bait mata. tu kait lagi berjuruh yang menarik kepada baik. kait apa lagi? Ha, sebut juga tu tu tawassulan liqaulihim bizat. Ya ana nah, tanggung pergi kepada bizat. Ha. Wad'un <tuh> ilahiyun saiqul li zawil uqulis salimati biikhtiyarihimul mahmudi ila ma huwa khairul Betul tu tak ada nah dah. Tapi boleh kerana awak tangguh pergi pada bizzat Haa Nak nak situ tu Jadi buat sini Auto nak jejak di sana Tawassulan Kerana nak buat sampai Nak buat sambung liqaulihim bagi kata mereka itu mu'arifin bizzat Dia nak situ sikit Kenapa? Fahuwa maka iaitu Qawluhum bizzat ni Muta'alikum bi khairi. Dia tak luk situ Sampai tu kenal sebut dia tu Haa Sahabat tu dia kenal sebut tu Mana? Ila ma huwa Ilah ma'huwa khairul lahum khairun biza. Ha, ah, tu nasi ha, sebut. Ah, jadi yang halus ini. Ah, ha, mananya dengan pilih mereka itu yang dipuji, ah ha, membawa kepada barang ya, ia, ia lebih baik bagi mereka. Eh, dah pilih kok puji? Kot tak ada mereka kok baik mata dah. Ha, sebut juga kerana nak betul ni lagi baik apa saja. Ha, nak situ sikit lagi. Ah, ha, sabak sebut juga tu. Tawassulan waslan li jadi fa huwa qauluhum bizza tu muta'alliqun bil ha, ila mahuwa huwa khairil lahum khairin bizza jadi wa zalikal khairu azati yu ibaratun anissadatil abadiyati aa ha, dan bermula kebaikan bahasa zati tu ialah ibarat daripada bahagia yang selama-lamanya hak tu Bukan-bukan khait uh, Ada apa khait kita atas dunia ni Khait yang bahasa majazi ya Bukan khait izah tidak alih Malahan no? Ya, ha, itu saya orang tu Oh, betulnya orang tu ha, Bukan-betul ha, ha, oh, orang tu Hariti Semua tak? Oh, betulnya orang tu Itu saya ke dia senik Oh, betul orang tu Itu saya dia sehat Tengah mana atas dunia sehat ta ada ni ataro mano sene ta mano lagi saadah yang yang abadiyah dia bahasa kena dinga ni ha ha saadah abadiyah sungguh mana? akhirat ha tu kepen khairizati bawa kepada barang yang ia lebih baik bagi mereka baik dengan zat maknana ayat tu alkhairizati gapo dia khairuzati iaitu ibarat daripada sa'adah til abadiyati Ah ha, bawa pada hak tu. Ah ha, panggil gamuk. Kata akhiratlah. Wal qurbi. Ah ha, ibarat daripada hampir damping diri min bariyati daripada Tuhan bariyah Tuhan bagi makhluk. Nah ha, rabbil bariyah Ay rabbil makhluk. Ah ha, Tuhan bagi makhluk. Hmm. <coughs> bukan bariyah bukan jangan sedekah bariyah. Bariyah jangan sedih roh. Kalau sedih roh makna lain. Bariyah jadi ikut bahasa dagat pula. Dagatan. Ini bariyah. So pada lapor itu. Inna allazina aman wa'amu al-khalihati. Lai kahum khairul bariyah. Itu ha, bariyah. Itu ha, milok lagi. Takut nak baca. Bariyah. Ikut lain pula. Walqurbi mirrabbil bariyyati. Ah ha, ataf pada saadah tu injatif pengait azati. Ha, ibarat daripada bahagia, beruntung ia bahasa berkekalan akhirat dan ibarat daripada hampir daripada Tuhan. Ha, hampir maknawi sebuah dalam saudak sebutlah. Eh. Ha, berdamping diri hampir daripada Tuhan. Ah ya hampir daripada hadrat Tuhan. Ha, itulah dia panggil al alkhairizati. Al Maka nak keluar eh. Ah ha, tak habis lagi wa kharaja bi dzalika fun adati bi wal falaahi dari dulu dah hujung dah sikit dah tak...